31. fejezet Hízelgő véleményeket hallottam önről, mondta Nebamont pászernak. Nem borul le a vagyon előtt, nem fél felvenni a harcot az érdemtelen előjogok ellen. Hm. Kiáll az igazságért, és fedhetetlen. Ez a legkevesebb, amit egy bírótól el lehet várni. Persze, persze. Ezért is gondoltam, önre meg tiszteltetésnek. Számítok a becsületességére! Pászer gyermekkora óta rosszul viselte a színlelt mosolyt, a tetetett kedvességet. A főorvos modora egyenesen taszította. Szörnyű botrány várható, folytatta Nebamon suttogva, hogy az írnok ne halhassa, amit mond. Olyan botrány, amely az egész orvostársadalomra rossz fényt vett. Miről van szó?- Nebamon járrot felé pillantott. Járrot csak azt várta, hogy a bíró bólincson, aztán kiment a helységből.- Per! Bíróság, hivatalok! Nem kerülhetnénk el az efféle bosszantó herce hurcákat?- Pászér hallgatott többet szeretne tudni az ügyről ez érthető. Számíthatok arra, hogy köztünk marad, amit mondok? Pászer felháborodását lepleze várta, hogy mire akar kiugadni a főorvos. Az egyik tanítványom noferet hibázott, és én megbüntettem. Azt vártam, hogy tébában tartózkodóan és, és szerényen viselkedik majd, és hozzáértőbb kollégáira bízza magát. Hát, de csalódnom kellett benne. Újabb hívákat követett el? Egyre sajnálatosabb, amit tesz. Ellenőrizetlenül dolgozik. Számtalan drága, hatóanyagot tartalmazó gyógyszereket ír elő, és saját maga készíti el a laboratóriumában. És mindez a törvénybe ütközik? Nem, de Noferet nem rendelkezett az ehhez szükséges anyagiakkal. Kedvelik az istenek. Nem az istenek kedvelik, pászer bíró, hanem egy rossz életű asszony. Szababú. Egy memphis sörház tulajdonos nője. Nebamon arra számított, hogy a súlyos szavak hallatán a bíró felháborodik. Ezzel szemben pászer közömbösnek látszott. Nyugtalan ez a helyzet, folytatta hát a főorvos. Előbb-utóbb kitudódik és ez a tiszteletre méltó orvosokra is rossz fényt vett majd. Például önre? Hát természetesen, hiszen noferet tanára voltam. Nem tűrhetem ezt a helyzetet, nem vállalhatom ezt a kockázatot. Együtt érzek önnel, de igazán nem értem, mit tehetnék én. Ő tapintatos... De határozott közbelépéssel véget kell vetnie ennek a tarthatatlan helyzetnek. Szababú sörháza az ön körzetében van, és az a nő álnéven dolgozik Tébában. Nem lesz nehéz vádat emelni ellene. Noferetet pedig fenyegesse meg, hogy kemény intézkedéseket hoz ellene, ha folytatja ezt az esztelenséget. és hatására biztosra visszafogja magát, és nem akar majd több lenni, mint ami. Közönséges falusi orvos. Természetesen viszonzom a segítségét. Itt a remek alkalom, hogy előre léphessen a pályáján, és én támogatni fogom ebben. Köszönöm. Tudtam, hogy meg fogjuk érteni egymást. Ön fiatal, okos, törekvő, nem úgy, mint sok szőrszál kollégája, aki a törvény betűjéhez ragaszkodva szemelől téveszti a lényeget. És ha nem sikerül, amire kér?-Hát, akkor panaszt teszek Noferet ellen. Ön lesz a bíróság elnöke, és együtt választjuk ki az esküdteket.-De nem szeretném, ha erre kényszerülnénk.-Győzze meg! Minden erőmmel azon leszek. Nebamon feszültsége végre oldódott, örült, hogy beszélt a bíróval. Most sem csalt az emberismerete, gondolta elégedetten. Örülök, hogy a megfelelő ajtón kopogtam. Az okos emberek könnyen elsimítják a dolgokat. Az isteni téba, ahol megismerte a boldogságot és a boldogtalanságot. Az elbűvülő téba, ahol a tündéri éjszaka ragyogó hajnalra vírrat A kíméletlen téba, ahova ismét visszahozza a sorsa a gyíkként tovacikázó igazság nyomában. A kompon látta meg Noferetet. A lány a keleti partról tért vissza a faluba, ahol dolgozott. Pászer tartotta a találkozástól, de a lány kedvesen köszöntötte. Nem a levegőbe beszéltem. Sosem lett volna szabad újra találkoznunk. Sikerült elfelejtenie? Egy percre sem. Csak kínozza magát. Mit számít az magának? Szomorú vagyok, ha tudom, hogy valaki szenved. Azért jött, hogy lássam is, és még szomorúbb legyek? Most, mint bíró jöttem. Megvádoltak valamivel? Azzal, hogy elfogadja egy lány adományát. Nebámon azt követeli, hogy a tevékenységét korlátozza a falujára, a súlyos eseteket pedig bízza más orvosokra. Különben? Különben bíróság elé idézi erkölcstelenség vágyjával, és ha netán elítélik, akkor nem gyógyíthat többé. Ezt komolyan kell vennem? Hát ne bán mond, befolyásos ember. Nem tudja elviselni, hogy nem engedtem neki. És most engedni fog? Maga mit gondolna rólam, ha engednék? bámon, számít arra, hogy meggyőzöm. Nebámon, rosszul ismeri önt. Ez a szerencsénk. Bízik bennem? Feltétel nélkül. Pászert elbűvölte a gyengétség, amit kiérzett Noferet hangjából hiszen ez már nem, nem, nem, nem közöny, mintha más tekintettel is nézne rá, mintha, mintha már nem lenne olyan távolságtartó. Ne angódjon, Noferet, segíteni fogok. Pászer elkísérte a lányt a faluig, de szerette volna, ha az út sosem ér véget. Az árnyékfaló megnyugodott. Úgy tűnt, Pászer bíró a személyes ügyei miatt utazott ismét Tébába. Nem az ötödik veteránt keresi, hanem a szép doktornőnek udvarról. A núbiai és a majom miatt sokkal óvatosabbnak kellett lennie, mint általában. Úgy vélte, hogy az ötödik veterán nyilván meghalt, vagy messze délre menekült, és sosem kerül már elő. Csak az a fontos, hogy hallgasson, gondolta és minden esetre továbbra is a bíró nyomában maradt. A pávián idegesen forgulódott. Kem körülnézett, de semmi furcsát nem látott. A parasztok a szamaraikkal, a gátat javító munkások, vízhordók. A majom mégis veszélyt jelzett. Az egyre éberebben figyelő núbiai közelebb ment a bíróhoz és noferethez most először tekintett igazán elismeréssel a felettesére. A fiatal bíró tele volt szép eszmékkel, egyszerre volt erős és törékeny, józan és álmodozó, de a becsület vezérelte. Persze ő egyedül nem törölheti el az emberi gonosságot, de legalábbis élő cáfolata annak, hogy a gonosság korlátlan úr. Reményt ad azoknak, akiket ért. Kem szerette volna, ha a bíró nem vállalkozik ilyen veszélyes kalandra, amelyben előbb-utóbb felőrlődik majd. De ugyan ki tehetne neki szemrehányást azért, hogy nem adja be a derekát. Hiszen azokat a szegény fickókat megölték. Amíg nem csúfolják meg az egyszerű emberek emlékét, amíg csak egy bíró is lesz, aki nem kivételez a hatalmasságokkal, a vagyonosokkal, addig Egyiptom napja fennen ragyog. Noferet és Pászer hallgattak. Pászer hasonló sétáról ábrándozott, amikor is kéz a kézben andalognának, csendben, boldogan, hogy együtt lehetnek. A lépteik egymáshoz igazodtak, mintha igazi párt alkotnának. Pásszer úgy érezte, az elérhetetlen boldogság pillanatait ízlelgeti, és többet ért számára ez a déli báb, mint a valóság. Noferet gyorsan, légiesen járt, mintha a lába nem is érné a földet. Pászer felbecsülhetetlen kiváltságnak érezte, hogy elkísérheti, és szívesen lett volna a lány észrevétlen áldozatkész szolgája, ha nem kellett volna a szavához hűen megmaradnia a tisztségében, azért is, hogy őt megóvja a viharoktól. Képzelődött csak, vagy a lány Tényleg kevésbé tartózkodó vele szemben? Talán erre a közös csendre volt szüksége. Talán majd megszokja a szenvedélyes szerelmét, ha pászer hallgat. Bementek a laboratóriumba, ahol Káni válogatta a gyógynövényeket. Remek példányokat gyűjtöttünk be. Lehet, hogy hiába... Nebamon meg akarja akadályozni, hogy folytassuk a munkát. Ha nem lenne tilos a méregkeverés, a főorvos terve nem fog sikerülni, jelentette ki, pászer. Majd én teszek róla. Az az ember még a kígyónál is veszélyesebb. Önt is meg fogja marni. Inkább arról beszéljen, hogy mi újság. A templom nagy földterületet bízott rám művelésre, hivatalos templomi szállító leszek. Hát meg is érdemlik áni. Nem feledkeztem meg a nyomozásról sem. Sikerült pár szót váltanom a munkásokat összeíró írnokkal. Hat hónapja egyetlen volt Memphisi katonát sem alkalmaztak a műhelyekben, sem a földeken. Pedig minden nyugdíjas katonának jeleznie kell, hogy hol tartózkodik. Különben nem kapja meg a juttatásait, és koldusbutra jut. Milyen emberük annyira fél, hogy inkább koldus lesz, mintsem sem hogy rátaláljanak. Hmm. És ha elhagyta Egyiptomot? Ah, biztos vagyok abban, hogy a nyugati parton rejtőzik. Pászert ellentétes érzelmek gyötörték. Hol könnyűnek, szinte vidámnak érezte magát, hol szomorú és levert volt... Visszaadta az életkedét az, hogy találkozott Noferettel, és közelebbinek, barátságosabbnak érezte a lányt, viszont reménytelenség töltötte el, ha arra gondolt, hogy sosem lesz a felesége. Szerencsére küzdenie kellett Noferetért, Sutiért és Beltranért, és ez kisé elvonta a figyelmét a saját bajairól. Branir szavai helyre tették az eszét. Egy igazi egyiptomi bíró másokért él. A tébai háremben az ázsiai hadsereg dicsőséges visszatértét, Ramses nagyságát, a Békét és Asher tábornokot ünnepelték. Szövőnők, zenészek, táncosnők, készítők, nevelőnők, fodrászok és virágkötők sétálgattak a kertekben, süteményt majszolgatva. Egy árnyas lugasban gyümölcslevet szolgáltak föl. A hölgyek megcsodálták egymás ékszereit, irigykedtek és áskálódtak. Pászer rosszkor érkezett, mégis sikerült a közelébe férkőznie a ház úrnőjének, akinek a szépsége elhalványította az udvarhölgyekét. Hattúsa mestere volt az arcfestés művészetének, és ha észrevette, hogy valakinek nem tökéletes a sminkje, nem rejtette véka alá nem tetszését. Jól lehet, egyetlen hízelgő sem kerülhette el csípős nyelvének fullánkjait, mégis nyüzsögtek körülötte az emberek. Ugye maga az a kis Memphisi bíró? Végtelenül hálás lennék, ha a fenséget kegyesen nekem szentelni egy-két percét, és még most az ünnepség alatt meghallgatna. Ja, épp jókor jön. Untat um, ez a sokadalom. Menjünk a medencéhez. Ki lehet ez a szerény, kinézetű tisztségviselő, aki megnyerte magának a legrátartibb hercegnőt, Merülhetett fel sokakban a kérdés. Hatusa bizony csak játszik vele, aztán majd eldobja, mint egy törött babát. Ki tudja, milyen újabb hóbortot talált ki már megint. A medence vízén fehér és kék lótuszokat ringatott a könnyű szellő. Hatusa és pászer egy napernyő alá ültek. Mennyit plegykálnak majd erről, pászerbíró. Semmibe veszük az udvari illemszabályokat. Hálásan köszönöm felségednek, hogy kegyeskedik meghallgatni. Tetszik a háremen pompája? Hallott már Beltranról? Hm, nem. És Dénészről? Róla sem. Tehát... Ismét ki akar hallgatni? Szükségem van a tanúvallomására. Tudomásom szerint ezek az emberek nem tartoznak a hárem személyzetéhez. Fenséged adott utasítást Dénésznek. Dénész a legjelentősebb Memphisi szállító. Heh, mit számít? Azt hiszi, hogy érdekelnek az ilyen részletek? A hajón, amelynek itt Memphisben kellett volna kirakodnia, lopott búzát találtunk. Hmm, azt hiszem, nem értem magát. A hajót, a búzát és az ön pecsétjével ellátott szállítólevelet lefoglaltuk. Lopással vádol? Szeretnék magyarázatot kapni. Ki küldte? Senki. Nem hiszem, hogy a saját szakállára cselekszik. Rosszul teszi. Már megint ármánykodnak ellenem, és egy tudatlan, könnyen befolyásolható bírót használnak fel erre. Egy tisztségviselő sértegetéséért és rágalmazásáért a törvény szerint botozás jár. Megőrült? Tudja, hogy kivel beszél? Egy igen magas rangú hölgyel akire ugyanúgy érvényesek a törvények, mint a legszegényebb parasztasszonyra. Ráadásul vitathatatlan tény, hogy fenséget belekeveredett az állami gabonával való üzérkedésbe. Ne, nem érdekel. Az, hogy belekeveredett, nem jelenti feltétlenül azt, hogy bűnös. Ezért várom a magyarázatot. Ne, nem fogok ennyire lealacsonyodni. Ha ártatlan, mitől fél? Kétségbe meri vonni a becsületességemet? Kénytelen vagyok. Túl messzire ment, bíró. Zárta le a beszélgetést hatusa, és dühösen faképnél hagyta pászert. Az udvaroncok aggodalmas arccal húzódtak félre az útjából. Tudták, hogy rajtuk fogja kitölteni a haragját. Téba főbírája, egy korosabb, megfontolt férfiú, Karnak főpapjának a közeli barátja, három nappal később fogadta pászert. Tüzetesen áttanulmányozta az ügyiratot. Figyelemre méltó munka, mind a tartalmat, mind a formát illetően. Miután az ügy kívül esik az én körzetemen, ezennel átadom önnek. Amennyiben úgy ítéli, hogy szükség van még rám, kész vagyok összehívni egy bíróságot. Mit gondol erről a dologról? A búzával való üzérkedés bizonyított. Szerintem Dénész nincs benne. És a rendőrfőnök? Ő bizonyára tudott róla, de hogy mennyit? Hatusa a hercegnő? Nem volt hajlandó semmiféle magyarázatot adni. Ez igen bosszantó. De ott a pecsétje, azt nem lehet eltörölni. Persze, hogy nem. Ám ki pecsételte le az iratot? Ő maga, a saját személyes pecsétje az, amelyet gyűrűként hord. Sosem válik meg tőle. Hm, veszélyes területre értünk. Hatusa nem túl népszerű tébában. Nagyon is rátarti, rossz májú, akaratos. De a fáraó, még ha osztaná is az általános véleményt, kénytelen megvédeni a hercegnőt. Súlyos bűn ellopni az embereknek szánt gabonát? Ezzel egyetértek, de szeretném elkerülni, hogy egy nyilvános per miatt a fáraó tekintélye csorbát szenvedjen. Különben is, az imént utalt rá, hogy a vizsgálat még nem fejeződött be. Pászer elkomorodott. Ne nyugtalankodjék, barátom! Mint téba főbírája, nem akarom addig húzni az ügyet, míg elfelejtődik. Viszont alaposan alá kell támasztani a vádat, hiszen maga az állam lesz a panaszos. Köszönöm, hogy megnyugtatott. Ami a nyilvános pert illeti, tudom, hogy jobb lenne, de mit akar inkább? Az igazságot, vagy hatus a hercegnő fejét? Nekem semmi bajom sincs hatusával. Megpróbálom meggyőzni, hogy beszéljen, és ha kell, küldök neki hivatalos idézést. Hagyjuk, hogy maga határozzon a sorsáról. Amennyiben bűnös, meglakol. Úgy tűnt, hogy a főbíró őszintén beszél. Szüksége lesz még rám? Egyelőre már csak azért sem, mert sürgősen Memphisbe kéretik. Az írnokom üzent. A kapu főbírája